Я запитую, «Дві неділі?» Він далі мовчить, розумію, що того замало, і кажу, «Три неділі?» Далі мовчить, я ще попустив трохи, і кажу, «Місяць?» Він оживився і каже, де стільки?» Я сказав, «Добре, чекатиму вас один місяць, зазначте це собі в календар, а я собі зазначу. і ми те зробили». І я побажав йому удачі якось викрутитися з його біди. І запевнюв, що по його проханню зачекаю один місяць. І ще раз нагадав йому, що загрози з мого боку може не бути і після місяця. Я можу все простити, але треба осознати вченену кривду і покаятися. Він змовчав. Я добре його розумів що він тільки з біди свої зробився переді мною овечкою. А як не з'їдять його вовки, то він покаже ще мені свої зуби. Та я вийшов від нього з добрим наміром дотримати дане мною слово. Всі працівники сувенірного цеху були у великому переживанні за мене. Мій сміливий, прилюдний наступ на них, мої документальні докази проти них – Справили на весь колектив лісгоспу велике хороше враження. Для багатьох це було геройською несподіванкою з мого боку, але в той же час і тривогою за мене, за мою долю. Тому що, пані, братство комуністів та безбожників було в тих роках у великій силі, і було недоторкане, і гордо вразливе. Хто міг щось каркнути проти них? Всі чекали що буде далі, розуміючи, що трапила коса на камінь? Чекали, а воно все тихо. Поповзли слухи, що, видно, мене залякали і зломили, і я смирився. Та коли взнали, що я змилосердився над бідою директора і чекаю місяць, щоб він вирятувався своєї біди, я ж тоді піду куди треба своїм, то були менш здивовані тим, як моїм виступом проти них. Мені говорили, як ти так можеш ще його жаліти? Я би на твоєму місці дихнути йому не дав, а не що сприяв його порятункові. Інші говорили, я би не впустив моменту якраз тепер прибавити цей його гріх до тих його гріхів, хай би знав, як поводитися з людьми. І всякого-всякого говорили мені. І такі звернення до мене давали мені можливість гарно свідкувати про наше євангельське поводження. Так наш умовлений місяць доходив до кінця. Але три дні до закінчення строку, зустрічає мене мій директор одного у коридорі, ми йшли на зустріч один одному. І таким владним, грізним голосом кричить здалеку до мене. Ти що не отримуєш свою премію? Хочеш, щоб я її перевів у фонд меру? Не отримаєш її сьогодні, я так зроблю. Я зрозумів, що його квиток вже в нього в кишені, якщо він так зухвало налітає на мене. Підходжу, коли ми вже зблизилися, і кажу йому. Що з вами, Дмитрий Георгиевич? Ви вже забули про наш з вами договір у вашу користь? Я свого боку по людянному дотримав його, а ви бачу, зірвалися. Видно, моє добровільне мовчання сприяло добре вашому порятункові, і ви вже знову все владні. Я так і знав, але по вашому проханню допоміг вам. За те, що допоміг, спасибі, сказав він. А відносно премії, чого зволікаєш? Чого чекаєш? Я знаю, що роблю, відповів я. Моя совість не дозволяє мені отримати від вас, а опісля ще і з ВДНХ. Я чекаю звідти. Якщо звідти не отримаю, тільки тоді візьму вашу. Для вас і це недобре? Він так згорда подивився на мене і з глумливим тоном промовив. Мівка твоя політика, нікуди". Хіба я не знаю, чого ти її не береш? Щоб тобі не сказали, ви вже отримали премію а два рази за одне й те не нагороджують, не тратьте комиселі. І не договорив далі, що опускайтеся на дно, а ще прибавив, не забереш сьогодні свою премію, вона піде у фонд міру. І Я підвів свої очі на нього, похитав головою і сказав, «Пограбували ви мене в тому, що належало мені з ВДНХ?» А тепер посягайте і на ті нещасні 70 карбованців, які самі наділили. Подивіться на себе збоку, очима Бога і людей, як ви виглядаєте. Хай Бог вам простить. І я за те, щоб Бог вам простив. А що до мене, і я прощатиму, так, як мені положено, але при одній умові. Тоді, коли принесу золоту медаль і поставлю вам на стіл, щоб вам було уроком, що не все можна робити і на землі, те, що хочеться, навіть безбожникові. А якщо все ж таки не отримаю її, то прощу теж, тільки при одній умові, якщо вас навчать, більше так ніколи ні з ким не робити. Тоді, коли ви осознаєте свій злочин і розкаєтеся в тому. Іначе не можна без такого уроку ви у майбутньому і далі будете порушувати конституційні закони, а головне – себе погубити. За премію поки що не піду. А щодо нашого умовленого строку, до якого ще залишилося два дні без сьогоднішнього, чекати не варто. Видно по вас, що ваша біда позаді. Втратили від Дмитро Григорович геть в моїх очах. Хіба так можна? Я вам не казав не тратьте комиселі але уступився, щоб ви вибралися з біди. А ви? Чи можна мати з вами якусь умову? Більше не чекаю. Завтра на роботу не приходжу і пішов сперед нього. Другого дня я рано вже був у повноваженого по релігійним культам при виконкомі в Черняцях. Щоб вам молодим було зрозуміло, хто він, я вам поясню. Церква в Радянському Союзі? була відділена від держави. Це так було в очах людей по Конституції. Державна влада була безбожна і з релігією їй не по дорозі. Але насправді держава не залишала ніяку церкву, щоб вона собі робила, що хотіла. Для цього були створені при і районних виконкомах кабінети по релігійних культах. Їх очолювали, уповноважені поригільним культам. Сказати нашими словами, це посередники між державою і церквою. То були люди великого рангу, освічені, комуністи, які розумілися в догматах віри будь-якої релігії, і вони були відповідальні за те, щоб церква не порушувала державні закони, а державні діячі, щоб не порушували того, що церква. Це збоку виглядало дуже правильно і гуманно. Функціонує служба, яка регулює відносини двох сторін між собою. О, якби то так було насправді, то дійсно було б чудово. Але то був тільки фасад. А насправді, вимоги від церквів щодо державних законів були надзвичайно суворі і великі, а щодо державних діячів дуже мізерні. І завжди страждала релігійна сторона. Та все ж, при доброму знанні державних законів, деколи можна було добитися і деякого права, щоб перед очима світу було враження, що у совєтів церква не знищена, але має свободу. Це тільки так було для показухи. А насправді, кого з релігійників хотіли позбутися, то це робилося дуже просто. Такого звинувачували в створенні незаконних дій, яких такий ніколи не робив, і передавали його охоронним органам, а ті судили за порушення закону і все. Ніхто нікому не докаже, що там щось не так. В Черницях в той час уповноваженим пралігійним культом був Подольський Павел Григорович, чоловік відданий своїй справі, досить суворий і вимогливий. «Правда деколи був людяний. і я не раз був викликаний ним за якісь по їхньому порушення, де він злився і кричав, аж слина летіла з його рота через стіл мені в обличчя. І перше, що я міг зробити, щоб десь піти далі добиватися правди, я змушений був піти до нього. Він був для нас і той, що карає, і той, що захищає. Він мав немаленькі уповноваження». Цю справу, що мене лишили золотої медалі за те, що я віруючий, він мав силу не допустити, а настояти, щоб було все по закону. Але він того, можливо, і не знав, тому що ті, які те робили, робили так, щоб він не знав. І якщо постраждавший змовчить про кривду, на тому і залишиться. Він буде не при чому, а, можливо, і знав. Але закривав на те очі, тому що вони розумілися між собою, були слугами одного пана. Я до нього не побіг відразу тому, що в райкомі партиї мені сказали, що все буде тільки законно зроблено, в управлінні сільського господарства теж, що все перевірять, і те, що я віруючий, не є перешкодою для отримання заслуженої нагороди. Я знав тоді, що то тільки гарне їхнє слово. І думав так. Знаю, що воно так не буде. То хай хоч забрешуться добре, щоб коли я піду до уповноваженого по релігійним культам мав козиря в скобках, що й державні мужі порушують закон, а не тільки ми. І те сталося так, як я думав. А для мене дорожчим було, щоб я не отримав медалі, тільки щоб вони провинилися перед правдою і законом, щоб ми мали опісля чим відбиватися, що й вони не дотримують закону. Коли я опинився в кабінеті уповноваженого і став йому викладати свою справу, і він почув, що те пов'язане з союзною виставкою в Москві і золотою медаллю, то зрозумів, що справа надзвичайна. Спинив мене у моїй оповіді і покликав до себе ще якогось чиновника, якого я дотоді ніколи не бачив в його кабінеті, можливо, вищого над собою начальника. Коли вони усілися, він наказав мені знову починати спочатку всю оповідь. Я все те, про що ви читали чи слухали дотепер, виклав перед ним, як все було і як зі мною зробили. Вони дуже уважно все слухали. Думаю, що і магнітофон, захований, мав те записати. Коли я закінчив, вони обидва обед... мовчали, охопили свої голови руками, опершись ліктями на стіл. Після якогось часу у повноважній Подольський обізвався до мене. — Да, справа у вас, товаришу Марчук, серйозна. Де ж ви були дотепер, що ви нам... Тільки що сказали, потрібно було відразу прийти до нас. Я якраз такого запитання сподівався, що воно буде, і я такий був радий почути його, тому що воно давало мені можливість показати Подольському, як за справедливо працює їх система, як забрехалися державні мужі на солідних інстанціях, показати йому, які злочини творяться їхніми людьми відносно церкви. І я став йому відповідати. Хіба міг я, Павел Григорович, подумати, що такі серйозні державні установи, як райком партії та управління сільського господарства нашого району, можуть так обдурити? Я ж вам розказував, що я був і в одних, і в других. Коли це тільки розпочалося, мені і в райкомі, і в управлінні заспокоювали. Не хвилюйтеся, шановний товаришу, ми все перевіримо. І якщо це все правда, що ви нам розповіли, то ви отримаєте заслужену вами нагороду. Ваша належність до церкви не може бути перешкодою тому. Поздоровляли мене з успіхом, гордилися мною, а то залишилося, як бачите, тільки гарними словами. «Ви, коли на нас гремали за наші маленькі церковні провини», то так переконливо давали зрозуміти, що держава в чолі з партією – то образець людянності і правди. Я вірю тому і довірливо чекав на допомогу. Тому і до вас не йшов, щоб створювати зайвий галас. Треба було прийти до мене. Я б би цього не допустив, – говорив він мені. Видно, що так, – казав я. Але мені в думку не приходило, що можуть так обдурити люди на таких високих посадах. Не говоріть так, каже він мені. В тих людей на тих високих посадах були якісь важливі справи, і вони не дотягнули вашу справу до повного порядку. І дивиться на мене таким незаперечним поглядом, наче хоче сказати, що ти розпускаєш язика. Я, усміхаючись, звертаюся до нього. Павел Григорович, ви так клоните, що їм не вистачило часу, не дотягнули мою справу.